Gabon entzule maiteok edo bueno, gu gauden lekutik arratsaldeon esan ber gogonek sanere Gabonetako programa beresi hau egiteko puntakanako ondartza eder eder batera etorri gara. Hen entzungo duzu hortik olatuen sarata, ez da zuei enbidea emateko kasualitate hutsa da. Izan ere, bueno, ba Gabonabetan guk kopari berezi batzu jaso ditugu Ba, benefaktore edo ba, interes benefikoa daukaten hainbat pertsonaren partetik eta duan horrek ekarri ditu ablak ba, eta batzuk saio honetara eta horren ari da Gabon hauetan edo purrat urteari birpazo eman diogu purrat hainbat akatz edo hainbat kontu konponduz izan ere ba, hemen dikonturatu gara hainbatetan akatzak egin ditugula eta bueno Gabonak Gabon hauek gainera puntakanatik, beroak ba, apirino batekin eskuan, erabili nahi ditugu Christmas espezial sai honetan hasiera berri bat emateko gure irratzaioari. Beraz ongi etorri ostura metaboliko berrira. San José y María traerán un burrito orejón cargado de turrón. San José y María vendrán y en un burro orejón por aquí pasará. No lloren más mi guaguita que estoy amasando el pan. Mazapán con miel y la humita piel calentita está en la sartén. Vendrá. Egon, entzule maite Hemen gaude berri bere Augustura metabolikoan Eta odek Ondo esan duen bezala Hora hingoan ba, Perspekti berri batekin, ezo, eh, dai? Hori da, Gabon Hauetan hemen puntakan asko, buet asko man diogu, Buruari, eta konturatu gara Askotan gure irratzeetan Gorroto handia egon dela Edo, bueno, hain bat ideia benetan Ez direnak egokiak gizarteanen funtzionamendurako, eta beraz, bueno, ba, ba, zaionetan nahi dugunagin da, apur bat, ba, ba, buelta batzuk eman horrein arte egin dugunari, eta egitzeak ba, benetan perspektibak gure ustez, arrazionalago batetik, ja, ba, moderatuago batetik ere sanal dugu, ez? Hai. ta benetan ulertuz, ba... Elasaiagoa. Hori, ba, elasaiagoa ginduagoa. Enduagoa. Gint, Azkenan, funtakanatik, opor hauek, ba, beste perspektiua eta tematen nizute, ezta Bosti zerretako hotel batetik, gauzak ez ikusten dira, Nikusten dute argiago, ez? Hombre, a ber, azken finean nikusten saionetan nabaritzen dena dala ba, Gabonetako espiritua, ez? Es? Hori eh, da, askotan az, faltaz egun espiritu hori baia Lortu dugu Gabona huetan, ez da? Azken finiaan, Gabona Gabonen esentzia ez es, ez es alda, ba, opariak egitea eta opariak jasotzea Hori da, bereziki oparian jasotzea jasotitugu moduan eta ulertzea, ba, bueno, guztio que, ba, bizi behar garenla ondo, ez, bueno, guztio kedo pentsat, ba, hondo bizi garen no, Hori pero, da, hondo bizi behar garenla ba, jende, jende asko bizi da gaizki baina berak nahi duela Hori da, negatiu eta zunetik Alden du garela, ez? Bai, bai, bai... Eta bai. beretan ikusi, bueno, ba, gauza, ederrak daudela bizitza, nesta? Mundua... Ba... Langostak... Bueno, bai, bueno puntakana bera niri asko bostetzen ari, ezaget, eh? Gua, eh? Bu, ba, bueno, gomendatzen diogu guren askok ezingo dute hor daindu, baina, bueno... bueno Langileago egin, urren Alduena... Eta, ba, gian, momenturen batean etorriak osarete, edo ez dela, bueno, langileak ere badaude... Gainera bai. bat dintxa honetan, eh? nik guztiak guztiak uste ditut Zori eh? pues sí. so, ontsu irri barretzu bai, Lehen etorri dan mutikoa ez, kai pirina ematera, zekarren irri barret Bai, bai ezken benetan ezkenean guztirekin ere posibizian da bai, ez da horiak guztiak Niri hori transmititzen diat Niri enbidia ere ematen diat ez es. Bai, halko nean... bagenu ez eh? izan si rolakoak Bai, baina bueno, baina entzulek Galdezka egongo dira, ez zer gertatzen zaila hui biehi eta, bueno, azken finean ba gabon hauetan gu gespero gabe ustekabean bajaso ditugu, bueno Opari batzuk, ez? Bai. Gure kasuan ez daul entzero izan, ez papa papanuel ere Ez, bueno, gure kasuan, ba, izan da eh, ba alde batetik, eh, Dona Manzio Hori da? Dona Manzio etorri da, bueno, etorri izan, bere, bera ez Klar, bera, eze oso garrantzitua da, baina... Karbera, que sin dugu den bora bastatu netan, eh? claro, es, es, es. da, bere, bere, bueno, bere sí. daguntzaileetako bat, ez. Hori aldu zaigo bari hori, ez. Eta... Papapanoan editu bere nomoak edo ez, eh... hor... Horri da. Lanean beran eta edo namantziu, bat, beste... Beste, bai, beste subordinado batzu. Izaki batzu, kedo, ez. Hori da, eta et horri da, pues, eh, Guri, opor batzu gabonetakoak puntakanan. Nolako kontraprestazio hori gabe, baina ziren ziren ikusten ditzen dela irratzaioa, baina ikusten gintuela igual burratu mole txarrez edo gaztegiak, ez gazten hori gorrotu hori edo ikusten ziren gula, ez? Eta oh, hori erdinen eh. ari gazteak. Oh, ja. Ja, ba... bai. Naizuela pixkat hori, bueno, ba... pixkat bigundu, ez? Gero nezaten zigun, jo, azkenean, gure moduko batzuk, zer egiten dugun irona irratiaren moduko irrati baten, ez. Bai, bai. Bera vai. que lortuaz zigun laga, igual espasi bat lazerren, edo, igual kopen, edo... Edo, bai. Bueno, kontatu eh, zigunagatik, inditeksek atera behar du bere komunikabide propi ba. Hori eta hor ba guk, igual eh, eukidesakegu, eukidesakegu. El... Eskitxo bat, eukide. lekune mate eukidesakegu. Bai, bai, bai. Igual televista lasalto ere matea, es. Hori da, hori da. Bueno, azken finea ba aurrera egitea, es. No orida, Garapena, prosperitatea, es. Bai, bai, bai. Erose ingisaki ba bilatu berduena beste zerren gainetik, es. Hori Eta, bueno... Mm, ba... Beste patrocinatzei ere etorri ziren berarekin batera, es? Bai, bai, bai. Guali, well, ratzaioan zehar joan gogara, ba... Komentatzen, Komentatzen es? Bai. Baina, bueno, nik uste... Bueno, Entzulegoi bai, entzun naiko dute lapiskat ba, egiten dugu urtearen ba, balantzea, es? Hori, da, gure perspektiba berriti zelan ikusten ditugu norain arte landutako gaiak, ez da, izan ere, ba, bueno... Ba, orain perspektiba berri honetatik ikusita, ez dut, ibirratzailetan zer da koberaria de que señorito, en eta. Orduan, gaurko honetan konponduena ditugu hau. Hori bai esan behar argi ta hori, erabate librea dela, bai. dure, ez da ezik es digu lanako. Presiorik sartu ja. hau esateko, gure erabate askea gara, badakizue. Kapitalismoan guztiak askea garela eta askatasun horrek bermatzen duela eh ba ez da? sistitza, eta. Bueno, asken finia. Mere Claro, un mercatu askea eh dakan honena. Hori da, ez. Eh, be bai, iritziz aldatu alizatea. Hori da, bereziki mm. bat transakzioat, badago bitarte, ez. Ka, bueno, gure kasuan, ez. <laughs> Baina, bueno, ideiak ere saldu daitezke eta da, pertsonak ez. Bai, hori da. Hori, hori da bueno. Azken finean. Eta, goratzen baldin bazarete, bueno, hau piskat urrun geratzen da, ez? Ez fazetuta, ez, bai. bai. Baina... E... ka izan daigu ho bueno, arte gure erratza guztiz guztiz. Baina goratzen baldinmazete irratzaio hau hasi genuen kopa aztertzen. Oko pota 6 hor gaus goi bilera hori. Bai, bi programa ezkinini genio Hori ha hain hemen garrantzitsuari E da garaai orrotan ez geniola behar zuen garrantzia eman hmm. nahiko kritikatu dituela berzaratu ziren munduko gobernariak baina ulertu ulertuhar dugu landalan egon landa, zirela? Egun eta gau, saiatzeko ba osoa salbatzen, ez? Hori da, etorkizun hobe bat emateko ba, beren pean dauden jende jende gustiari, es. Hori da, Eskatasuna bermatzen munduan, planeta salbatuz, ez? euren jet pribatutik. Hasiena bezutu badugu, gano asko kritikatzen da, jo, eske jet pribatua yon dira. Hori gu kritikatu genon eta hori hori eh? hori erakusten du gure heldutasun falta, ez? asken finia. Agian envidia, es. Bai, osea, su baldin baduzu permititu jet bat. Claro. Ba, Zulerrua da Sure rruada. Hombre, guri adibidez jarri digute Jet Bat etortzeko puntakan ara. Ta hor perspectiva aldat begitzen da, eh. Bai, askeran ere ez da inen osoa, eh? o sea, esan dut. Askeran Jet Batean ere gonbasa egazkinan, eh. eh? Claro. Eta bueno, gaina pentsatu berduna zer ne genuen. Eh, gobernariak metros joatea yeah. yeah. or, no claro, ar edo autobuses. Eh? Ya. Orduan nola ez berdin doko genituzke? Claro, nasta hor edo seinekin. Ba bueno, va, ba, va, ba, es logiko, hasta, es en lógico. Está claro. Orduan horrei bertaratu ziren bat mundu maiako lider, un acordio soantua batzuetara heldu ziren. Uh -huh. Está? Ba, bueno, bi ba, datorte Antzina, baiztoa egon zella Indiaren Chinata, Chinatarra, bueno, Chinatarra ba, es que, China, es que... China China eh, bueno, China Rusiaarra bueno, dira. Que Rusia baina eh, gero ikusi da, garbi zer da ueno. Ikusida, ikusida ladino eta eta higien garria. Ba, iberes hor, kontu nik izango nuken inkluso raziala dagoela, eselene eh? ya sovietar bat azunarekin nahi zuten bai. mundua inbaditu, guztia gende bueno, ahil humea bueno, bueno, jatezituzte, nija jo berri. Odei dira, hor eh, da este parioak. Erruxia dira, hor da este parioak. Ez dira gubezalakoak. Bai, eta bueno, hori hor ba, koporretan bain ba mm. potentzia matzuren gaitik, ege del mal deitu desakegun horrek hemen ere klima aldaketaren hausian. Buna, bueno, ba. eta bat ez be, e, dira aldaketa klimatikoaren errudu nabuziak. Txina, Erruzia, India bebai, India. Baina, azkera hori katza era ditzen dutenako, danetarako, es, ba, eurienetzea berotxeko, edo fabriketa, fabrikat martxan ipintzeko, gero, karo. Kar, era, eta gu borren duar dugu gero hori, es. Eta babesten dira, gainera, bere pobretasunaren atzean. Hori da gañera. Pues parecía Baña... erabiltzea aitzaki bezala. Es. Osa itzeki markea da bai. Gustiz markea, gustiz markea. Pa nori? Ba, izan bardu, ba, ba bueno, ba Valore ba, an ipinu la horrelako dendoak, azkenean Gobernariak haimeste denbora pasatzea hor claro. Estatu batuetako presidente Ajutia, ez? Azken finean e, munduko demokraziarik boteretzenaren Gainan hori guzuegen honen moduan Interi. Zeuken denborarik ezta logiteko es? Tan bilere tan bertan Aproditzotu da zuen bileren egon eta logiteko aldirean Hori o sea, bai dela esplotazioa eh? Baina, bueno Hombre, eri, mm, vamos. Azko hitz egiten da fabrikaketako langileen inguruan Edo kelien inguruan Baina presidenten baina, eta presidente Estresaren inguruan eta Oso gutxi ez da. Hori ziluta dago. Bai, ezkeran mundu oso hipokrita batean bizigara ez. Guztiz, guztiz. Eta beti hipokrita. berdine jasoten dituzte kritikak. Eta bitartean, eta bitartean besteak, hor, bizitzera. Bai, ba, kotxe hartu zanera joateko, eta eh, hokela jate madri bezku, ya ja, meni aia ez du hokeli lan. Hemen mamarizko agor eta bera, ezkeran eskoses bai. ekologikoa goa. Hemen alboan atea dute da. Bai, bai, bai. Bueno, eta... Gero bai, kopata gero Aterazen beste gai Polemiko bat, ez? Polemiko Samarra Bai, askoren hota negondein gai bat, argindarraena Ze pertsona asko kekajatzen dira Argindarraren presioa linguruan Magia da gero gutxi dakitela Honi, nondi, atorron ez da bai. Ez dute horretarako esfortzuare egiten Eta oso horresa da horrela Kritikatzea, ba, Sánchez Galan eh, Adibidez, ba, dela pertsona Bueno, emprendedore bat Asi zena, esetik eta beresfortzuari esker lortu duena iberdoloren moduko enpresa eh, bat bueno, puntera, o sea, ekologikoa puntera, lortzen duena eh, ba, adibiasi, ratxako egiten li gara iberdoloren ezker bai. bueno, ez da puntakanako tendidoa zehazki iberdoloren den baina bueno o sea, ba, iberdoloren moduko beste empresa baten gaitik bestela eso liztizango emperzawan bon gaitik biziko guinateke gorendik basuruetan seguraski, seguraski garen moduko hiendenen gandik, baina Gero sorresada berak kritikatzea, la ba, kritikatzea bere irabasiak, bere 3 mil eta pikuko soldata osoresada. Claro. Magrosain errasa begiratzea zergaitik gastatzen dutein beste zuretzean, ez? Hori da. Hori da. Oso, oso hipokretada. Edo doblertea seran funtzioatzen no? E do... Hombre, gente Martxan ipintza sistema elektrikoa, ez da. Hombre, jendeak, eh, esaten du, iberdolak, izugarrizko irabaziak ditu da. Ibertrola, ditzen dute batzuek. Iber Ibertrola. Sinolako, er, er, errespeturik gabe. Ibernegozioa, ez, hor? Ditula, izugarrizko etekinak, aurten euneko berrogei altzatu direla bere etekinak eta orokorrean orrean elektriken etekinak. Baina, hori bero bitartean, bai, baina gero bitartean nahi duetxeko termostatoa hogeitabi gradutan. Karo, Claro es que... Hipocresía en Hisaterreta también gara gana, eso tarda. Hipocresía. Basailo horretan astertuenuen funtzionamendua eriap, ba, horren guk hipokresia hori teña eusginela, es ba va, bueno enuela, oa, sistema, esan era. Gero ikusi da oso egokia dela sistema, ¿ubes? Bueno, es que aipatu <coughs> genitun, es, em, serutik eroritako etekinak, es, baina hori claro, ze seru, Gainera Bueno, es, es que, gainera Erdiaroan, adibidez, hendeako esu argizeukan, erregearen boterea zerut izetorrala. Hori mundu guztiakon hartzen zuen, ez da? Zeretik izintu guan hartu ere ba, enpresen irabaziak zerut zela. Azken finan, eh, gaineroaren gaburetan gaudela, baxoengoikoaren bon ondateare raspetatu barko dugu, ez? Bueno, bagara kontestatarioak, es que baina kontestatarioak izateagatik. Si Zizkizakasun zuen. Bai, remel dezin, ka oso mundu gaur egun, hori da modan dagoena, ez? Ba, oso zer merkea delako. Zer gertatzen da. Claro, Claro eskese gertatzen da. Resulta, ba, prezioa fijatzen dela elektrizitatea ekoizteko modu garestiagoagatik eta ba, patean iberdolari otutzen zaiola, hor gaza bere e, prezio topean dagoenean, ba, enbalse guztiak ustea elektrizitatea hor merke eta etekinak ataratzeko, eta zer. Claro, eskese horrek erakusten du, jode, hor benetan, Ondo pentsatzen duena enberza horre claro, o sea, no? Benetan saiatzen dela bere irabazia Kaliketan dienak izaten Eta horre kaskien fiñan ba, Liberalei kalimotetan enakustit duten bezala Eta forogatu duten bezala matematiko ki, ba, ki Empresa batek izu gara esko irabazio bat inma ditu Eta pertsonante izu gara esko irabazio bat inma Hori guztion da ona Horria eh, ya forogatuta dago bueno, Baina hori gero... Hori baze kena dame smizek Austriako eskola kere forogatu zuen berriro mai. Chicago boysek ere bai Eta ja Bai, akintza orokortu da San Marcos hizatek. E Chilena davides gendea esa kexatzen. Horria. Ja. E Chilenan san daude. Eh? Hor pinochet den, pinochet joan sentik ba galdu duela pobua Chilek bueno. es. Bai, hori ez dago ezin da Ezin da san, eh, eh, diktadura politiko hontan, baina bueno. Eta es que en fin, ya, ba, claro, gero leo horte bat gertatzen dela, irekiditugulako eh, presa, ketagura, etc. Pero jendeak negare giten du, baino... Jendeak eh, aurre kusiba suen pues, ori. Baino, Sánchez Galan no en posición egon gobalira, Berdiña en golukete, jendeazo hipócrita da. Bai, guzti, enbidia hutsa Hori, bueno, Thomas Hobbes hagi da zeten zuen, ez eh? Gizakia 8 bat dela gizakien bai, etzako, eta Homo mini lupus bai, bai Ba, hori baldin din ja Amazazpia garren mendetik, ezin galorein zantzat garen etan kexatu Bera 8 en moduan ibiltzen delako, bueno, ez are gehiago, botere gehiago eman barkeo genioke Leviathan Batizatea Bai, ez es que, bueno mm... Bueno, pasaitiz, un rengo, rengo Gaira agian, ze se... Bai, ze azken fin jaan ez digua inbeste diru eman Horrega <coughs> Bueno, ez dugu esereman Bueno e, Eta gogoratzen baldin bazarete eh Argin gero Egon ginen berbetan Geopolitikaren inguruan Ja, pixka eta aurreratu dugula Bai, bai, bai, bai Aurreko Aurreko repasoan, koparen repasoan Eta gara egon ginen berbetan pues, bueno, e, Ekoizle handien inguruan, es Energia ekoizle handiak ba, Petroleoa, gasa, eta orde de Rusia Kanada, es Bai Eta... Angeliariburuz, eritzen genuen Bai, bazeuen beba Krisia, Ukranian ja da ah, Gerra ezen azi, baina... O... Bai, Ukraniako heroiak, es, hor daudela Defendatzen Europa E, eh, Rusiar barbaria Eta tic bueno, ba... Es gukezen genuen aurriku, si, hori gertatuko zenik Ya no gara es, gara jortan es, jortan es, jortan es. ez es. Ya no baina gero Putinek bere kareta kendu du ta erakutsi be, du bere benetako nortasun, e, bueno, Zital eta gaiztoa. Bai, baina NATOk basera matzan, ba bueno, ba jaiozenetik hori ba prestatzenia Rusiarekin gerrarako, ba gero ta herrialdeak hurbiltzen gero ta gehiago Rusiarara, ba sakiterako, Rusia beres ja ba, ba pistioa dela, pisti batia. Eta hor nahi duela ba, ba mundua e. Akabatu e, Guztiok hil Gero gure gorpuak jan Eta dozein basakeri, okur, dozein basakeri Egin nahi duela Putin Bueno jauna Esango nuen baina ez que Putin daitu. tiranoa Bait tiranoa eta eta Bateabroen parekoa den Izaki bat ez da Baina ez da Ez da oratzean gelditzen Xi Jinping Edo Winnie the Pooh, bebae. Hori da bigarren plano baten en gelditu dazta, babestuta. Bas, que na badirudia oh, yeah. rusia inga estu da denes, eurek Baia onak direla, ez da, direla ingaiztuak, baina, Bek, bueno... Okerragoak dira, segura eski, segainera komunista gaiztu batzu dira. Hori da, hori da, ze baintzat de Rusian putinek, ba, bueno, ba, enpresak daude, horbadobe oligarka jator batzuk, ez Ba, ba erosten intuztenak futbol taldeak, eta, ba, Europan, ba, jateak erosten eta, bueno... bueno gutxen, ba, ba, dakitenak, baintzat, ba, loratzen zer bat, eta zer, zer behar duen gizakiak, ez da. Ba, ez hori, ba, ondo bizi, ba, jate baten, Eskerzana. Mallorkan... Bai, orduan Putinek, bueno, aldeon hori dauka, baina bueno, ez eh, du ez du justificatzen gero egiten duena, Baina er, eh, txinan gainera, ba bueno, hori, ba, komunismoa oraindik Marxen estatua daude hortik, ezta? Bai, bai, bai. Bueno, oraindikan, marxismo, oraindikan marxismoan siniste ere, eh, bai, eh, frogatu denean dala idei guztiz fracasatu bat milloi kaeriotz eragin dituena. Bueno, milloika ja gutxi esate da, o sea, nik azkenengoa irakurriudan oste dela, Mm, eh, biloi bat, miloi Oste dut, teri joi bat behintzat bueno, eta ez dira horrekin konformatuko ze txinatarrak den egiten dutela handiagoa bai, bai, bai, badaudeia ja, hortai guan erasotu naian korea, japonia bueno, badakigu ezta bueno, barbaroak, barbaro gorriak eta baina bueno baina bebai, gogoratu behar dugu abeltain, eta hori da, horere, ba, bueno Naiko kritiko izan ginen Ba esken finean e, Ba abeltzain txikiak diren oiekin, ez da Ba kritikatu genituen Amar mila abel edo gehi mila abel buru Ituzten etzaldeak Seinek ez daka hori, ez? Hori txakur bat claro. eukitzen moduko, da, kasi, kasi Ba, iazkenean, ba, bein amar behi eukin da Ezeketik ez euki, o mila, ez? Karo, bueno Ezeken horrean horretzen e... duzu, ba, jende gehiago likatzea Zekau, jende asko gero kejatzen da Munduan gozea dagoela, baina aldi beren kejatzen da Empresari txiki eh, Batzuek Anturatzen dituztenako ba, Erosten dituztenako pabelloi Bueno, handitzo bat, ez? Eta hor, milaka eta milaka Behi, edo txerri, edo jo sartzen dituzterako ez? Badan ezin dauki bizitzaren, eta? Es, es, es Bueno, jendeak aragiak bueno, jat nahi du Baina ba, gero ba. esatzen da Ekoizpena delako Ez da kinulakoa, eta se Karo, kezatzen dira, ba, ba, bueno, ba, bai, bai Gero ura esinduzula edan, baina, baina, bueno yeah. Azkenean, bai, joan seitez bizitzera besteleko bat dera, ez? Claro, bueno, es que en fin jen. Bueno, eta gainera Pentsatu behar, behar dugu Bueno, bella, bebai, hor talako Zoltuzenla, ta eh Horre bai, bueno, e, talako etxeko duzen, eh Baina, es que Claro, xindu Nikor baintzatu, bai, defendatzen ditut O sea, ulertzen ditut Antiespecista, que eratzen dut ba, Bueno, es, ba, ba Bella xindu guel Bueno Hori, bueno. ba, euren iritzea da, es Es ba, ba, respetagarria ba, ba, beti, es Baina, esatzen dutena, es Es nahi du, txikia Baina, bueno, es que en fin jen abeltzain txikia ere Bai, tsiko hori beia, ez? Gabeltaint ba, zekiazekin finian pentsatu ber dugu ho dala, enpresari frakasatu bat. Bai, bai. Ez bai. duela lortu, e, iristea, pues hori estándar altuago batzuetara eta bueno, pues eh Gelditu bai. dela orain 19. mendean estancatuta, ez? Es? Bai, eta... eta nahi duena bizi diru laguntzen bides. Horita. Pena ematen duena, yo tendiria la a ba, edo televista la bau ba, pena ematen. Ba, eman diesai egun, dirua guztion artean, eurek ez dutelako jakin modernizatzen, sukxenioen, eh, bezala ez da. Bai. Horda, bueno, ba, ba, ba, horre, esan behar duarez, daukola ikusi, kan bufrio enpresak ere, guri... Bueno, a ber, bidali digu, a ber, esan, hau esan dezakegu, bidali digute e, sortido bat, gagonetarako. Txikitxo bat, surte dut txikitxo bat, bat Bueno, pare hanka ba, Urraiazpiko Anka, ez? Eta, bueno. eta mandiguta aukera, ba, eurekin batera Eurek eskotetuta, joateko uren etxalde batera Eta ikusi dugu hor behia superposik Zeu dela, ez? Bueno, batek irri egin duta, no? Bai, mai, okay. bai, bai, bai Baina bueno, zindutelako, baina alko baluke Hor zeu den eta guri erakutsi dizkiguten behia, korban, bueno, egual gutxien gotxo bat Ba, egongo dela Igual txarto ez, baina, bueno, gizaki asko ere, eh? txarto bizi dira. Bai, bueno, eta... Jartu ari e... mezteke jatza. Karo, karo, karo. jendeak egiago pentsatzen du abereetan pertsonetan baino. Bai, bai, bai, jendeagun guztiak eskatuta ba, oioak posik egon daitezela. Oio posik doden oioen arrautxak, ez, baina, adibidez erosten dugunean jo, kezik, armairu bat, ez dugu pentsatzen, ez, hau arotz aro, pos batxuek agindute edo ekarri digute kartero aposei dago, edo, ez ez da, jende gehienak, gizaki gehienak Ez da gara posible. Eh, eta horta ez hitz egiten. Eta horta ez egiten aipatu berdugu oso garrantzitua eh, bueno, enpresak egin digula da bai bidaigiratu bat, e, bere bangladeseko fabriketatik. Oro, oso polita benetan, bueno, ba, oso gomendagarria bidaia ja, eta esan berra daukagu, hango baldintzak direla oso ekologikoak. Hori da. Ba, iazkenean bueno. e, ulertu berdu gora langileak edo bizikletas da zela lanera, oinez batzuk, enpresan bertan bizi dira, eta orduan ez dute ez dira garrariatu behar, orduan horria ekolózikoa guak, gainera horri hende gehiena vegetariona da, edo ez dauka daukadirurik jateko, zuzenean. Zuzenean, orduan, karo. Eta orduan horretu behar dugu horio, ososo ekolózikoa dela. Imagina desakegun, enmeni piñikoa genu, enpresan teres textil bat, bai hendea joan barko hitzateke horra, edo kotxes, edo autobuses, Gero hiende horre iango luke, uki kolituzketxean elektrodomestikoa, gastatuko luke, o claro, pariak ima gauntetanako. Astarna, astarna ecológiko izugarria, olida. eta aldiz, jende dau, eroiak, eroiak direla, bizar vai, direla hor, enpresan bertan, fabrika barruan, va, askotan... Ba, Empreza eta euren artean, ba, sinergia gara da dagoela, eta, eta eurek ere empresaren parte direla, gero irabasiak beste eragutera joan arren, ez que... Dira e, garapenaren eroiak. Bai, bai, bai. Gara pena bai, Gara pena finean Bueno Gustio non gizaterako da Batzuentzako geio Baina bueno Eta izu Igual Horko langile Elbateka baituko du zara burua izaten etorkizunean Euskalo Zeruertu ardu Kapitalismo norretarako aukera Beti dagoela Claro so, eh... Azaitezkena Mangladezeko enpresat Testil batean lanean Eta bizirik etxe maldimasara Berrogei iruroge gar... urtera edo Igual Hordurako inditaizeko burua zara Hori da Irurogei urterekin es? Dona manziok batekin Eta izuen Ez dagite. Ez baina bueno, que segurazki vera be bai baldintza aukeragoak situen. Egia da hor, bere ber alaba, ber manzionen alaba, baina naikondo posicionatu da hola. Antzaren lako, oso bueno, argi eh? da la konformakuntza osona dauka. Bueno, bai, pentsa des algunes duela aurtzaro resa eduki, es, Galiziatik dator, bai, sonalde ososaia, bueno. Hori eta taure esfortzu handiagin du, baina bueno. Ori ez da. Aurri, aurri asko, txiasko. Gain ditu bere izan ditu. Bai, eta gero beste gai batean ere, ba, criptogausen gainan Bai, bueno. ez, ez genuen eso es en Silicon Valley eta kapitalismoek eker digun berrikuntza isugarria, esta. Ba, garaje batean e, euro milioi dolar guchi batzuekin sortzea enpresa bat, esta, edo, edo Elon Musk andiak egin duena, bueno, esta. Claro, asko... Twitter azkatzeagatik. Bueno, gure Teslaaren gaitik ba, Ah, bueno, bueno bai, bai, bai Hortu itaren gaitik ere, bai Bai, bai ba, Beran, lortu zuen bere aita zen eh, ba, Diamante, minen, jabe, sume bat Bai, zeñeketak eh, Apar jaideko Zudafrikan <risa> Eta, hortu hil lortu zuen bere semeak ba, Esfortzu izugar garekin Eta bere talento, bueno, es que Es que defini ziña da, eno, eh, masken ziña... talento Bera bueno, genioa Profeta moderno bat Bai, ba, horri or esker zuen, ba, bono, nengo Tesla sortzea, horrein nene du, bere esfortzuari esker, bono, eta milioi gutxi batzu behar esker, Twitterreko burua izatea, eta? Bai. Eh, Supreme Twitter, ez dakit, zer eh, deitzen duen bere burua, baina, bono. Bai, ez dakit, bono, bai. Twitterreko kapoa izatea, ez da? Twitter askatzea... Bai, metaversoko emperadorea. Eh? Bai, iberak frogatudu, seran eh, imperio bat ere, baskea izan diteken, esta? seran monarquia eren barruan, uh -huh. edo bueno, imperio eren barruan, askatazun nago nditeken. asko kritikatzen dio, eh, baneatudu... Benen megalomanía. Diteko. Eh, eh, eh, eh, eh, Ori, gendasko kritikatzen du baneatu dituelako, ba, sare sozial e, ba, ba, e bai, claro, eh, ba, eta bai, kompetentzia, bai, kompetentzia banatu delako Twitterretik, baina claro, pues gara tontua. Claro, sí, son gato tontuena vera. Claro, claro, eta Eske buenismoa gizartea benetan Bueno, a ber, esan duelas que si ascatas un aderaspenas catas un escudía duela, ez da ki zer tal, baina bueno, pe vaya aderaspenas catas una da baneatzen, eh? Ori da. Aleguz es que... nazien eh iritzia konartuko genituzke? Bueno, depende, ¿es? Bueno, bai. Bueno, había dónde depende, es. Depende, claro, bai. Bueno, haria a ber lan oso ona bat egiten ari dira, es. Adibidez, adibidez, es. Bueno, mundo, bai, bai. O da hori, konduratu dau digitalizazio, ikarri duela, ba bueno, profeta berbiatzuzuk esan du zure estado gende bat, benetan, badidu dena jangoikoak aukeratu dituela ez orain espaziorako bidaiak ari dira prestatzen jo, lortu dute, ez, eta hori benetan balio ni piñi behar da, eh lortu dute espaziora joatea eta bakarrik pasatu dira irugetan man urte ja soviotikon lortu zutenetik, eh bai, bai, bai soviotikon lortu zutela, ba, umean, umeak erabiliz kombustible moduan, eta benetan izugarrizko barbaridadeak egiten, ez da eta Elon Musk eta Jeff Bezosek lortu dute ba, ba, ba, ba euren euren Euronizzerdiarekin bakarrik, ja ya... hori ez da Bueno, badakizu teslakotxen elektrizitatea eh, Bueno, Elon Musk egeko izten duela Bizikleta bateko dinamo batekin, ez? Jo, ba, enekien, baina enabarritzen, enabarritzen Baina, eh, pertsona horrengandik nik edozein gauza divino, zin dut Bai, bai, bai, bueno, azken finean be, bai, Bueno, saiatu zan, ez? Bolibiako litioa askatzen Bai, gero hor, eta mal ez, ba, momentu ez du lortu, baina, bueno. Bueno, indigenismoa. Ba, indigenismoa, marxismoa, eta bai. hainbatismo negatibo. Ez bai, ezo Bai. Ezo Eta, gero, bueno, odei, e, bebai, haipatu behar dugu, e, okertu ginela eta, bueno, eta nola okertu ginen, e, ba, egin genunean ekofasismoaren programa. Hori da, ezkeren genuen, ez da, asko ba, azko kriminalizatu mm, genuen nazismoa, ultraeskuina, eh, Marine Le Pen eta, mm, eta horren moduko liderrak, baina, badema hogea, merketik, ez da. Bai. Azkenan ez gezurazko esan dira, bigarren mundugarraren mundialaren inguruan, bai, bueno. gertamargarren amarkadaren inguruan eta ulertu behar dugu, gano garai horretan eske hau eskuimuturra izan zena, bueno, muturra eskuin patriotikoa, parkatu. Muturra ez da. Za ser alternativa bakarra, komunismo, gaizto eta basatiaren bi aurre egiteko eta mantentzeko ba moral burguesa eta eta, eta ordena azkenan gura gizartean, es. Bueno, egia da, gero bueno, ya, etorri zirenean estatu batuarrak Europa Eskatzera. Zer badakigu denok bigarren mundu gerra estatua batu harrek irabasi zute lola ere bakarrik Eure bakarrik, es? bueno, britaniko kerezeo zedein zuten, ez? Diskursoen bat, eman zuen txur txilek Eta, hori da Ze sovietarrek esutezen ez elegin, bakarrik Echene. irziren Sovietarra bakarrik, ba, bueno, inbaditu Polonialen parte bat, Finlandia ere zaiatu inbaditzen, eta euren, euren goze ases signori, asetzen zaiatu Hori da, gero Pero, Ikusten da, ez, nola bialdeak, es ondo konpontzen zirela, seguru zientifiko nazi guztia jun sintatu batuetara, es operazioarekin. Claro, azkenan, bueno, bai, bai, hor eh misilu V2 diseinatu situen ingeniereak adiaz amaitu zuen, ba ilargirako bidaina diseinatzen, Hor ikusten da, eran, naziak ere ondo gidatu eskero, es. Ba ondo gona itesken. Hori da. Naziei egia dazuk solteuzten baldin badituzu, es, pues bueno, egia Bai, bueno, pasa ezendira, es vai. ba un poco enfrenada, exterminio campo, aquetaba, Bai, bueno, hori gaizki dago, hori gaizki Gu hemendikan eh, babesten dugu irralgo estatua. Bai. Hori da. Eta hori, bai, soltut gizkero ba oso txarto, es. Bueno, oso txarto, bueno, esaino, es baina ulertu berdugu gaur egungo lider patriotiko hauek ja ba Bueno, ba. datosela, eh? Eta gañera bai. Eukiko dugun la realdi climático aren irten bidea segura eski, pues bueno, agian beralle que manal dute, es? Eh? Claro, eska dibides em, geopolítica landu bueno en Zayortan, Argeliar Iburuz Izein en uen, eta seran argeliaren en Gaza, es <risa> da que gulaia se cantidad de torriko eretabar Ba, agian, eske plantetu behar dena da, Argelia inbaditzea, ez? Na, zuzenean Askatasuna eh. eramate argeliara? Argelia ara. Ba, daude, erregimen be bai batean. Bai, eta bat diktatoriala. Eta agian, askatu behar ditugu, bermatzeko gaza, ona, etortzen jarraitzen duela, eraske batean. Esta. Eta, bon, bueno, azkenean da quitprokuo batez. Ba, ikuk azkatasuna ematen diegu, baun batzuk ere bai, ez? Bueno. Igual tartean etxenen bat, erretzen da bueno. bueno, bai, baino Ma, askatasuna horraren apaten dugu Eta gaza, eraske batean, Europara dakargu gu, ez Gaspoli amoroso askatzen dugu, eta Bai, burtsu bai, bai, bat espainalako, burtsu bat italienetxako bai. Eta gainera, ondo da atorki gu, ez Nazienenguruan berba egitea, ze, bueno oso gutxi aipatzen da, ez? E Gilderrek Alemaniako autopistak, Hori Horie saio aitortzen, ez? Oso, oso gutxi aitortzen eski jo Gilderri. hori lotu dezakegu bai, e, gure urrengo saiorekin nikuste egin dugun ba, bueno, saio es que or... ba bueno, saioen artean hankaz handiena, andiena gabe, honekin egin non megaproiektuen saioan, Hori da, eski askenean hor ba bueno, aldeanismoak eta Kaltean handia egiten du, du, es, ba... Karo, hues gala consciente, askotan, eh, ba, gutxeatea txengala erritik, eta bere, eta es gala consciente, sein gana diren, e, egitura herraldoiak, izatea, cemento eskoak, ba, ejecutivoak aiz, harin mugitu, izateko, leku batetik bestera. Estata, talento askenean, edakartzeko, talento amugitzeko, mm. mm, mercantziak, leku batetik bestera, izateko, askatazun zabaltzeko es, eh, horre ba batek esaten zuen, ez? Eh? Quanto más caminos, más libertad. Nik oh, esan gune garbia go, cuanto más autopistas, más libertad. Efectivamente. Eta ni seguronago, da na, seguronago. Istoriak Gilderri autopistak aitortuko dizkion bezala, historiak, EAJ-PNVri HTA aitortuko diola. Eta beti gogoratuko gara PNVtas HTAren inguruan berba egiten denean. Bai, bai, hori da. Ba Azkaren unertu behar dugu asko kritikatu dela atxetea, ze, eh? bueno, hasi erabatean 2006 dago martan egon gozen, gero joan da atzeratzen, azkaren unertu behar dugu atzerapen oien logikoak direla. Norki imaginatuz esaken Euskal Herrian mendiek zeudela. Bueno, nik, es, nik, esakit, nik esakit. Claro, esko es que oso lezara kritikatzea, baina noriak painzaz esaken hori, es? Mm, bueno, Tunela de... que inbarko zirela, tuneletan igual akuífero que hongo zirela. Agian bai. Es coso que era da hori kritikatzea, baina claro, hemen no no a no orde ingenieroa. Mira, es ustuberdirakuiferoak. Bueno, Ain Susan ere ba Donostiko metroarekin bezala lagertatu zen, es? Ba, bueno, eh, gu, gu barre egin genuen. Bai, bai, onartu berdu. Onartu berdu gu barre egin genula, eh, bueno, Donostiko metroko bere tanto patu situstelako pues hori area uras da tal da golako itxaso alboan, baina bueno, pe bai gertatu altzen kontrakoa. Abre itxaso albo riek daude. Claro, es? Bai. Ariek daude, bueno, gausa desberdina daude. Orduan Isari te quen haria tauregotea, dizon si te quen esez, si asi te quen edo edana dalakoa. Koralak. Bai, koralak. No, Ori bueno, gu bar egin genun horta ez eta claro, eske pues es que, jendebe zenai du, ehs? O sea, edo Bilbotik donostira edo Aldrebes edo edana dalakoa gurdean jutea. Ya, edo, saldis, edo saldis. Edo astos. Ba, jende honek, seguras ki es, ecologista, ambientalista, jende gustiado, seguras ki nai ko du, ehs? Saldis jutea. Bueno, doa furgonetas, es, nik uste. Ah, bueno, claro, es... Bueno. No, asko kritikatzen dira, es, egituran di hauek. Baina gero... jende doa Pirineotara, ber furgonetarekin, autopistatik, Pirineoko autopistatik, es, mm -hmm. Edo pikoz d'Europara, de autobiatik, edo, bueno, edo txen lekuetara, es, ta. Bueno, oso, oso erresa da, oso erresa da, ba, gian PNB kritikatzea, ba, obra faraoniko hauetan diru asagutzea baina gero... Ea. Claro, gero, oiek bai, erabili dute horien diru autopista erabiltzeko, hori eta gero gainera erabiltzen dute autopista hori. Ba, e, bai, fur furgokrata batzuk. Furgokratak. Ion ba, Marko Leinateke, ba, menditik, e, asfaltua ikutxi, ikutu barik ere. Oñutzik. Baina, ba, ba, ba, ba, ba, ba, oso horrez ba, no. kritikatzen da. Berez, ba, gainera, bueno, ja aste honetan atera da, ja, Plangintza, Bilbora, bueno, aste honetan esaurreko astean, ja, ba, mapa, eta oso barri ikusten da, bueno, ba, Ba, azkenean ez duela inbeste voltari keman beharatzeteak bilbora etortzeko, ez? bakarri karri pasatu behar da bolintzutik eh, autopista azpitik eta, bueno, ba... Bueno, pues beste zula bat, ez? Bai, ba, hi, ba dira gustuta mar kilometro tunelean ba, ez ergutzi ez da eta nik azkenik ere esanen nuen jendeak askotan kritikatzen duela, ba, bueno Ez dagoela lanik, ba, ah, bueno, ba, lana, lana sortzeko ere eh, ah, Baio nardoto, klaro, narkozki baiet Mendi bateko hor, edo aran batek, horbera bakarrik ez, bolintxuglen, ezuen lanik sortzen claro, Horain berriz, superzurara egitzen, zenbat lan sortu dira hor claro, Eta bestela, nola etorriko gara oporretara Turismoan bebai kritikatu genuen jendea, ba hori oporretan egitegati, baina bueno Baina, be bai Guaran de puntakanan, ez da Efectivamente, bu puntakanan gaude. de Kano, gana jo horretan zeneukan diru nahiko horik Horna etortzeko, hori hon hartu behar dugu Hori hon hartu behar betea izan zen, zai hori, ez da Nik hon hartzen dut, eh Nik hon hartzen dut, bueno, orain, ez Aldu dala, bueno, batez ba, hori Opari batzuengatik eman gatik Emandizkiguten kontribuzio batzuengatik Ba, bueno, nik diru hau erabiliko dut, bidei atzeko Ba, jo horatzetea, oso ondo torreko da Caro Paris alguna cosa ahora momento, va Bai, eh? 5 ordutan edo 3 ordutan edo Gutxiago, oh, seguro, Mai, bueno, bai. Pero su fluvialak ere ba lagunduko gaitu, eh? Seguraski, seguraski. Pues can... va pisuchu algún año no. Cantabrian. Laredo, nedo, oh, donde tornemos aiguo. Vamos, ba, ya vein eh, beste perspectiva honekin edo ya han dicho en dos una Nikuspegia, ¿eh? Claro. Ba, ya por Betego de cosuna lan handi egin ostean, argi ikusten da azpiegitura guztia funciona, ez. Es. Bai. Eske que finian no. ja orduan astresanako erabiltzen. Claro. Sankun konoinarte gauza ezko sinen itunera bildi. Hombre, va, pobre Abaldin Basoa se está agarrayo público a Abaldin Basoa. Claro, coche eléctrico Baukasu. Ba, sin san autopistatiluan, oraing ja Tesla badokaguna, ba, horti joan gara. Ba, una bergotamarrera edo, bueno, txutane queda, saia dela, la Vía Durabio Lortzako coche eléctrico nequima, bueno. Bueno, baño da, meñespa Baukasu ori su xeneio en mesa, el autobús es Basoa. Claro, pues te usa berdiño berdano sin atletik herri guztietatik. Claro. Bueno, autopista da tei ba. Eta bueno, creo que hai ura, hai genun, ez, uraren erabilera, ez dela gian oso zuzena Bueno, arasoak dela urarekin, baina bueno, nikuste oso argi utzi dugula be bai, pues bueno, Iberdrola cousa scatze aur, or... bueno, que en fin, preso daukan ura, ez Ba, zein, zein da, iberdrola, ez, hori, eukitzeko enbalze batzutan, ura... Haber, eski horretatzen dena da, batzutan, kritikatzen zaioen lauri asko egiten duenean, klar, igual momentu horretan ez darrentagarria ura soltatzea. Eta horren, kritikatzen zaioa iberdrolaari ur hori zaiatzea mantentzen on alik eta gegin, eta igual uo aldeak eragitea, edo? Hori kritikatzen zaioz, batzutan kritikatzen zaioa, ura ez askatzea. Eta gero berriz udan, urtegiak, eh, jandak zaten du, ez ez ezabaldu urtegiak, Baina ez que momentu horretan, argindaran en persia, oso goki audera ura soltatzeko eta diru lortzeko ez orduan, batzutan kritikatzen zaio, ura soltatzeko gaitik eta besta batzutan ura soltatzeko gaitik eh, Argitu zait Jendeak ez daki zer nahi duen Kritikatu Kritikatu baino ez? Azkera gira oso merkean dela eta bueno, ekologikoare badela bueno, bai, Zure txeko sofan egotea jasarra eta kritikatzen ez? Bai Baina horrela mundua ez da aurrera Ez da aurrera Inakio bueno. lantxel oso gutxi kritikatzen du bat zutan, Bai, gobernuak kritikatzen du, zergak, beraukeko zergak kritikatzen ditu Baina beresekin lanean egoten da Bai, baina bueno, egia da Azkenean Bueno, onartu behar dugu Ba, jendeak badaukala arrazoiak piskat, eh? Piskat azerretzeko Bueno, bizitza garestitu delako Ez gauzak daudu delako, ba, gerozeta gareztiago Baina, bueno, gubbe bai lertu behar dugu Garestitze hori, dala, merkatuaren ba, bueno, markatuak hartu duen norabide bat, eta gukezin dugula eseregin. Osa, zuek benetan uste duzu enpresariek eh, aberastenari direla garestitze honekin? Bera an antza ez dira gauza garestitu. Claro enpresar ere, ba, bueno, enpresari batek igual lortu du bere irabazikuneko berrogo gehianditzea, baina gero igual logirako galdazatzen ditu egunean berrogeizentimo gehiago. Karo, edo bueno, jet, jet pribatua ba hor repostatzea garestiago da bai berai, huria, huria. Karo, edo, bueno, edo Ferrariak xe garesti dauden orain kotxeak orrekorrean, ez? Bai, bai, bai, bai, Orduan, bueno, gustiontzako garestitu da bizitza. Baina betikoak kejatzen ari dira. Bai. bai, bai. Ez dakita kalanko beste zer egiten. hor ere ulertu behar da, adibidez, petroler handiak egon direla esfortzu handia egiten marka eta zehar, eure iesker lortu dugula gaur egun daukagun bizi ere Ez petrolerik gabe hori ez ditzatekera posible izango Eta horrein gainen ari direla kritikaan jasotzen klima aldaketa dela eta Horrek eragin duela, azkenen gurtetan irabazi gutxi zegoela Eta horrein, e, igo dituzte la presioak eta bai irabazi lortu dituzte orain kritikatzen ditugu Egon ostean, eure, egon direla amarka dak, sufritzen hor Lortu guren gure gizartea ingaratua izatea Eta kritikatzen ditugu gainera, bueno, e, e, presiok igotxeare, inbaten esan daiteke dela, nahi hurri ekologista gategat ez. Osa, kritikatzen genituelako, gutxetzen zuten lako, eta hori erabaki dutela, bueno, igoko ditugu presioak, odoan jendeak gutxiago gastatuko dues, eurek, bueno, ba, ba, irabaziko dute, da, e, bueno, hori guztienekoa da. Eta horrela euren neurri ekologista hori ere kritikatzen dugu, aklaratu gaitezen, ez? Ba, berri hori errepikatuko dut, odai, jendeak ez dakizer nahi duen. A, bakizu zer den oso ziurra? Bueno, kolapsoa badatorrela. Eta kolapsoa datorrenez, guk egin merduguna da, aprobetsetu. Hori da, hori da. Azkenean, baina, bueno, kolapsoare oso relatibo aizango da nik ustez. Azken fian nik dut... Bueno, lehen apurra eta batzuk egin ditugu, ez da? Jaingua eriburuzitzen dugu. Da nik dut alegoria hori oso egokia dela ulertzeko kolapsoaren ego era, setan zuen, es, eh? kristautasuna, ba momentu batean bereziko direla, justoak eta ez es justoak. Ezta, nik uste dut kolosaren onbait horna izango dela. Ba, meta oñarte lanean egon diren hoiek, ba bizitza desente bat eraiki dutenak, enpresadorerak izan direnak, nak, inovatzailiak. Ehm, es direna konforma ba, ba simpletan lanean itarekin, es benetan ara joan direnak, em, familia fa, familia jaio diren hoiek. Ba, alko dute segurazki segura, ondo bizitzen, ez da Bai, bueno, baina Baina beste hoiek e, Ba, pekatariak, azken finan e, Ba, ba, ba Ba direnak, ez da, gure, gure gizarte Ereduenetan, esan aldugunak pekataria direnak Hoiek, ba, bai, bat txartu anaituko bute, Baina, hori zango da justizia, azken finan bueno. Jainkoa, bak ekarri bantzen dut, justizia Eta zein da gure jainkoa? Merkatua Merkatua Eta horrek horrek den duena, ba, horrela da, bai ba, Ezin duzuna da Egon, ba, hori ba, izan edo garbitzaile bat, edo edo langile bat fabrika baten, edo, edo estalaria eta gero nahi izan ba, ba, ba, ba, kolopsonetan ondo bizi, ez? Ba, ez? Ba, kero eta gauza gutxi ego baldin madago, ba, gauza gutxi horiek izan dira benetan bereziduten, entzako, ez? Denek ezin dute asko euki, gutxi batzuek gutxi izateko, ez ez? Gutxi batzuek asko euki dute, besteek, ba, ez aukitzeko, ez? Karo, a ber, Vueltatzen maldinbagara erdiarora. Ba nobleak beharko ditugu, ez? Zeintzuk izango dira nobleak? Ba bueno, ba Oñarte bere lana modu egokian egin dituzten hoiek, es, pues Amancio, dí, sí. Dona Mancio, Dona es. Elon Musk tiñez, Baya, nik elo más que tú tienes Odón eta Nikusi. Bai, ni gustu todo lo urdina berak eukide sakela, es. Eukide saké. Eukide saké. 10 pezos se Bill Gatesek. Claro. Bueno, adibidez, Dona Mancio, galizico erregea, es? Ez litzateke ondo geratuko. Bai, dukea, igual. Dukea, bai, hori da. Edo, bueno, eh, Florentino Pérez... Bueno... Marqués. Igual, Marqués. Ves? Marqués. Bai. Kau, ah. historiak demostratu du... Eh, garapen eredu... Hori, erdu garapenen garapen eredu baterako edo gizarteak egin bat agrarioa izango aldi ma dut orkizunean, ba, garritu nobleak eta segurazki eski feudalismoa vueltatzea dela aukerarik onena, ez Bai, ba... Bueno, nik uste... Me switcharopentu horrekin, ez? feudalismoaren itzulera. Bai. Ba nikuzte horrekin agian bukatu dezakegula saio berezi hau. Bai, baina sin du saioa honetan astu, josuion ima eh andia. Eta esan bai. du hau bere, emprendedore, Euskal emprendedorea, esan aldu dela ez Bera sizien lehenengo politika, ba jaotako buru izatea lortu zuen, ba ber esfortzu gutzez. Eta gero hortutik esan zen bueno, ja politikan nahikoa asko eskin dut gizartari, baina gaiago eskin dut horreindik. Hmm. ta nortik lortu zuen salto ematea Petronor enpresara, eh, rexoneen filiala, eta hortik lan eta lan egiten... Meritu propio engatik. Meritu propio, erabat. Eta, bueno, ere noski lagundu zion, ba, politikan egin zuen lana ere enpresen alde, eta berziki Petronor en, eta rexonean alde egin zuen lanak, ba, lagundu zuen noski gero, gero bere karrera pribatuan. Eta Carrera Privatarenen lanen isugar egiten lortu ja Repsoleko ba bigarrena izatea, eh? Repsoleko konsejero uh -huh. delegadoa izatea. Ta horregaitik dedikatu nahi dugu, ba kanta hau, Gamonetako kanta hau, esateko ba ba maite saituguna Josuion. Eta Gabonetarako, Gabona beresia ez da puntakanatik nahi duguna dela ba, ba, ba zure zu, zu eredua jarraitzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta abesti hau zuretzako. Agur Josuion. I don't want a light for Christmas No, hau broma bat izan daude edo. bueno eh, seguraski entzule argienak konturatuko ziren eta guren entzuleak argiai bira es pa, que abenduako eta sortzi dela gaur eta bueno hori inusente guna dela edo es eta Ba, mitzatu behar nuen, ba, urteari amaiera ematea umore, umore apur umore batekin, eh? eta ez... bein goz ere, irratzaioa prestatzen orduak eta orduak eman <laughs> behar izatea, ez da Batontakeri da, Na tontakeri batzu izatea, bueno, eta handiak utak irratzaio guzti eta motetzen tugu tontakeri, baina, gaurkoa bat beteta egon da, ez da Aproveitzatuko dugu eskerrak emateko mateko gure entzulei, eh, gure fanei. Horri, a ver, eh, ezeko es... du diren oiei, es? Eh, Horri, ba. da. Ose, asko badakigu bakarrik entzututela, ba, edo, asirako partea. Asirako amaz minutuak, esateko... Ba, de... bat emateka asirako minutuak, <susurra> bakarrik, edo. Baina, eh. bueno, ba, eskerrik asko, es? Eh, ba, ode batzuk eh. onaino, el txendirena, que está. Kuso kantaren hosteko partera, es? Eh. Horri, da. Hau da, bueno, egin dugu, en eh, que surrezko amaiera, es? Eh, egin hau, ja. Beresia izan da din, ez? Hori da da gaur egun bilatzen dena, ez? Hori da Eta, bortzen bendikan Eskerrik asko gure entzulei, ez? Unai, Julen John Olga, John Martín Gorka, Aritz Alfredo Alfredo Juan Irati Libe Amaia Lorena Lorea Laura John Ander? <laughs> Ota baita ere irolako ba, lagunei, espero dugu irratitik ezbotatzea agian unaino esma dira elzen, no? Bola <laughs> bueno, lurrengo irratzea beste, beste nono neimarko dugu. Ez kerrik asko batezbe gu jazateagatik. Horria, horria orokorrean, orokorran gu jazateagatik. Eta... eta, bueno, hau dena gesur bat zan, ze, bueno, eh, entzuleek, agian orain arteiz dira konturatu. Hote, segube bai gure benetako asmo politikoak eta iritziak oso ondo kamuflatzen ditugu. Bai, ezta. Bai, baina gu egitan bai... I, oh. Irratzei bera bat neutroa dela. Guztiz, bueno, guztiz, eh. eh. baina guztiz, baina gu egitan gara eskertiarnaska garri batzu gorri zikiñak, jipikostra eh, batzuk... Bueno, ez, zu bai, ni ez. Zu <laughs> hipsteragoa, bai, bai, Ni, bai, modernillo, ez? Bueno, okay, ez da, bai, bai, bai. bai. modernillo eta, bueno, ba, benetako amaiera emateko saio honi eta benetan urte berrion zorion zu eta oparo bat ba, desiatzeko zuei guzti entzule maiteok, benetan ba, duen abesti bat hori da, abert beste urte bat ez ere, aguantetzen gaitu zuen eta mosol pertsa gehiagurikin entorriko gara hori da, urte berrion eta zorionak aurdu osotik lurtsu dela, un meak un meak erabiles combustible moduan eta benetan zu garrisko barbaridadeak egiten eta eta Elon Musk eta Jeff Bezos eklor tute ba ba bauren euren euren euren Bueno, badakizu, eh Teslaren